ده ده ده ملاوی دو پتا یا ساته ای اشاوا دی سنت که ست این مرکز دوکان نمبر تاییس عبدالر احمد پلازان از ده مین چوک جاگیر روڈ سوادی پروپرائیتر انوار شیر توحیدی موبایل نمبر زیرو لئن سواك لتيشرق ادا دعوه ابنهم سواك فلم يزدهم دعاء ان نزياتي ديتا إلا نظم الا فرارا ما غيرت احتاج ايماننا لرواله د ايماننا فرارا تيخت توي لرواله توي لشي تباعدا من الإيمان ایمان بیارتا کی گئی لری تختین چو سمرو تظبلنکو ما سمر خیر خواهی کو ما سمر ملازی کو ما شیر دی خیر دی دا حاصل شوی اوغشان تی بیارتا تختین و اینی کل ما دعوتهم او یقینا زو کلا چوی بلم دی لرا رابلم یه الیل ایمان والتوحید ایمان والتوحید ایمان و توحید ترابلم و دعوت و لوركم لتغفر لهم جو کی دیتا انجام بیدائی کنا اما صلح لهم اندر مخیونی وارتا تغفر لكم من ذنوبکم نو زیر ایمان و توحید قبول کرتا بخن و ترشد و نو نو اولی اداوی لیو شدیت اختاقیم گورا یو نوح علیہ السلام دو دعوت وقتو نو دارې وو ذلیلونه نه هاره د ذکر کولو نور ور پسې رستو راځي وذقم اغه تیښت غنفرض ذکر کوي ضد څنګه مقابله مخالفته کو نه فرار یو تیښت کوي لری کیږي د ایمان نه دوهم جعلوا اصابعهم فی اذانهم ګرځې دې غو ته خپل په غو غو نخپلو کی دې لپاره چې ما خبره و نه دمرا خود دی حسد دی نفرت دی چیزو تا خبرکم نئی غوگنو کی ور کی گتن نباسی نه خبر اولو درین وستغشاو تیابا زان پٹی پا جامو اخپلو کی جامی پا زان راو آچوی کہ غوگنو کی گتی معمولی سستی کی یاوی چا خبر را نفت جامو باندے پا صادر زان را پٹی وستغشاو تیابا جامی زان پس دست کران غاڑی را جغتی <تصح> <تصح> داوله مخپټي دا پکلا بل سی پات راغلو دا قوم کیخه چې سطر به کو د نوح علیه السلام نه چې دی مونږو نه وی دی مونږ دی وی نه نو دا انتهايي جهل انتهايي عنااد او بغض ځان ران غاړي پجامو پلوکي او سلورم واصروا کلاکيږي په کوفر باندې اصرو زد کوئی پا کپل خبر بانده پا کپرک لکتی زد نولده وستکبر استکبارا پینزم علوی اکلا دیر علوی تکبر اکد ایمان رولونا من ال بک پتابان دی ایمان رولونا و اتباعی او زمان دی اتباع کو لنی استکباروکو زانه بیوگانو چی مونگ بدا سکوتا سرمالگری کیو استکبارا انتہای لوی اکلا ثم اینی دعوتهم جهارا بیا یقننما بلن اوکلا دیتا برملا جهارا اخکارا مورت آوازو کو اعلان مورتو کو برملا مورتوی ثم اینی اعلنت لهم جهارا کدره مطرقو چه اخکارا مورت اعلانو که مخامو ثم اینی اعلنت لهم بیاقینا اعلان وک دي تا ښکارنو ورطوي اعلان توله ښکارنو وتوي اس باګ می ته سپروان می په اونګلا داګي خبره می ورتاو کلا واثرت لهم اصرارا او پټ می وې دي تا پجرګو ویلو ځان تل مو سرجرګو مکل پپټ نو تا خبره وکلا ولې بازه خلک چو سر یا کمون تا زان لویلوی نو خبوانو پا گنا کرا تا خبر اوکلا پا مون خواه نلگیده نو زان لی موتاو موی پت پا راز کی موتاو خبر اوکلا پوام اکلا ده پینزا وقتونا پینزا طریقی و دا, دا نوح علیہ السلام دا دعوت فقویل تو ربکم پسوی ما دیتا جبکنو والاید ربستا سنه مفسرین زکر کی بخنا سنگو گوارے انہیں پہ توحید سارا چیز وحدانیت او دیوالی مسئلہ قبول کے نو بخنا تیو دی حالت کی وستاو سو بخنا نشتا توحیدو بخنا او توحیدو منے نو بخنا او گوارے لقبول گناہ نو بخنا انہو کان غفارا یقنن اللہ بخن کے تاسو بو بخی مافی براتوکی دا آغا استغفار او دو توحید منو لفواید ذکر کی دی مطان کی آغا انعامات تی دو مسلیل توحید یرسل سماء علیکم مدرارا رابو باران پتاسو بندی پشبو شبو سماء دو معنی دیو اسمان او بل باران بلک وری از اون یاد اسمان براووری تاسو من باران مدرارن پا شبو شبو سمرا مدوش و جبتاسو من نقحت تی باران نشتا و سختیلا کدام و سلام امن اللہ نیوخ و بستاسو گناونا مافکی غفارا درم براووری پا شبو شبو مدرارن او درم ویم ددکن بی اموالی و بنین او امداد بو کیست تاسو زیاد بگی تاسو لرا زامن مالون او زامن بی اموالن مالون بدل دیر کی جدادو نا و فصلو نا و باغو نا با پیدا شی ساروی با هم سار او بچی بی شي شی بی اموالن سمرا مالون برل در کی و بنین او زامن چد دی کفر و شرک دلاز استاس وقت خود شانده شوی در کی وجتو وجتو نوول دا الله توحید نمن وبنین ويجعل لكم جناتن او بغرزی تاسو د باغونه ويجعل لكم انهارا بنظم او بغرزی تاسو د باغره نهروونه یو جزامن او مل بدل کی بدل پیداکي او بنظم دا غصارو کی بدل پدرنگو پیو کوچو ماستو دا پیدا کی سمرا فیدی دی کنا انہی حرونا و بودر لوگرزی دا این عاماتی دا مسلی رتوحید چا چا امان اللہ فقل تو استغفیرو د باران غختو د پارا اصل سیز استغفار دی بخن غختل دا قبل گناهنو امام ابو حنیف رحمه الله اغام داوی چست <سؤال> استغفار کی اصل زز غی استغفار بخانه وختل او د هغه کامل ترین صورت ده غره چه منزوش نو بخانه وختل د خپل ګناهونو د الله دې سره رحمت و ناراضی بانا نه ناراضی دغه شانته اولاد او مالو کې برکت رازی مالکم لا ترجون لله و قارا بل الیقلی ور تذکر کی شش ویتا را چ امید نه ساته د الله ده فار د <مس> د الله لوی عظمت تاسو په صدې په وړه کې دمر نشته لا تر جون لله وکاره برکت وګوره دا پیدا کړی نو نه د عاشانستم رلو یې نو ولې تاسو هغه سره سا کوم زور مخلوق شریک وایي ما لكم لا ترجون لله وکاره سشویر تاسو دلای جو می نه زاته د الله خپل مثله توحید مونې چې الله دې عزت ورکي او تاسو وقار ته وایي چې نو دا مالکون لا ترجون لله وقارا سشویرتا سولره چومې نڅاته د الله د پاره دلویې چداغ لویو منه او داغه نه ير هوکې داغه دلویې لا ترجون لا تخافون یوم انا دومنه چداغ لویو عظمت زیات کړه تاسو یې ریګېنا څه خلاب کوې عذاب بدر بدر کی خپل حقیقت توم ګوره کړه اگر لوی ذات ته آتا سړی کمزوري مخلوقه تا تاوز جا تاوازو کوي اغام کمزور مخلوق دے دو این دلیل وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَتْوَارَا او یقنن پیدا تاسو په مختلف و طرقو اتوارا پا طرزونو او اندازو نباندی تاسو پیدا کریئے کنا ابتدا تو گورے بیا منس مراحل تو گورے او بیا انتحا تو ورچ دی حالت تیرو رسولے دو پیدایشن رسطن پتاسو من نکسنا قسم حالات و انقلابات راولی نستاسو سے اختیار دی ناغذات نپیجنے علام داراو درم آینو گور اتاسو کلیفہ خلق اللہو سرنگی پیدا کردی اللہ پاکو سب عصماء واتن تباقا و اسمانونا پرپپر لاند باندی یود بل لپاسا تباقا تباقا تبقی تبقی دی اسمان نے پیدا کردی تاسم نو رضا گلوې نامنه وجعل القمر فيهن نورا اگر زول لاس پغمې فدې کې روحانا وجعل الشمس سراجا او اگر زول دین و بليدن کې يو هو پغمې راغي روانه کم زول د او بل نور دي چې اگرات او کېږي نو د دې راته د دنیا ده مخنرو رو ختمي ده سي نا ز په باوي کې روانه را ولي نو جانوار چې هغه بلیدون کړي تیزه ده د دې د پیدا کړي د دې د سوچنه کوي تاسو او پینځم والله انبتکم من الارض نباتا الله زرغون کړي تاسو د دې اسمکینه به زرغونولو سره سمره محکميه پیدا کړي باندې تو ورکه سمره مضبوطه او محکم پیدا کړي انبتکم څنګه چې د دې اسمکینه ویني او ګلټي پیدا کړي محکم او درولي دغه ستاسو پیدا کي لپاره ابتدار لازمي کېنو و وزم چې ستاسو کومه سلسله شورو ده نه سن نقام دي د زما کېد خوراکياتو غذایgano خلاصونه جوړ دې چې دغه ستاسو پیدا شي هغه نوتپا نو تاسو مخکم پیدا کي د زما کې کې خپل ستمره مضبوط وجود لر درکړي دې انسان تا وره سمره مودته رشي او یاتي اکان اراده پرځي هغه شانت کار پی مانس کې پکې نو افسای او د غش در له در کړي په دې ازمه کوي اوباد کړي یې ثم فیها بیا با واپس کیتا سودیتا و یخرجکم اخراجا او او با سي بتا سو پراستلو سره دا مې شو در له نشته په دې دنیا کې کارونه محکم او مضبوط کاره او بیا باندې خوره ته واپس کی خوره کېږي بعد او بیا باندې د او باسي کله شعر او فیصله راشه واللہ جعل لكم الارض بساطا ادي ازم کې تا موږ وره کنه د پیدا کړل تاسو لپاره په دې کې سمره ضرورتيات پوره کړی الله غرض لري تاسو ته په الارض مکه بساطا غولې دلي بچونه ترش د شپګم بچونه د شپږ د پښه مکه لا زان تکیره سره تا بیغما خوب کې څنګه د استر یې پیدا کړل پارا ح وسیعه بسيطه زما کې درنه پیدا کړل بساتن په دې دې بستره منها صبل فجاجا څو ګرځې تاسو د دین پلنو اړه پلان کې داون دلیل اخلي چهار په لګرځه نپله نپله لارې او غلطی جنا ګلط شین تاسو باور وکړئ خپل مقصد ته به پیراسی هر طرف ته پکره کلارې په هوا کې لارې په دې زمکه کې لارې او دغه شان ته په دري ابو نو کې لارې فیجا جن پلن پلن لارې در پیدا کړی تاسو دغه سمونه انیشتا او چې اسباب در سره ای به ای ټیک دا ګرځي چې څومره ګرځي د دنیا نړۍ چکر یې لا ګورې شنوو کرتا حاصل کړ او چې اسباب در سره ای کنه ها چې نورتا د امان انشتا او ګره دا بیان یو کو نحنم سواکالاتیر اقام د تاس نماسم نشو اثر په ونش رايبر وانه واست نو ګره د نوح, نوح عليه السلام د بیان مقابله کې د قوم خبره قال انه رب بي وينه عليه السلام اي ربا زمان انهم عصوني يقنا دينا فرماني وکلا زمان تا خبره والبعغو او شو من په اغه چاې چغ دا مالداردي رواسدي غټان دي لم یجد هو معلو چې نه زیات یغته مال داغو وولوه او او لا داغو الله خه بګ تاوان دا د خلکو به روان شو چغ خله خوین نه نه د خبره خپل مال سره اولاد لا سره کار دی او فغبا د داخل نهغااف شوي دي خبره نهې ندی با لې پسر روان شو ازه ما خبر نه منې وا مکروا مکران کوبارا درې او ما کړو کو مکر لوی ده اخر ما کړ دې چې له خبره نه منې عدله به تکلیف راځوي چې تاسو نه سوم رکیږي دله تکلیف و یو خبر عملګرتیاب نه کوي ښا سبه منې نه دا لغي مکرو ډیر نه کار لوی مگر کوبارا وقالو لا تزرن الهتكم قال لهم اوويه چم پري ده قل الها اسوي اولياء حق برز بندگان هو خوږي کومي درجه تر رسولي د الها درجه اولهيت تر رسولي ذكي هو يك ن جنات درن الها تک قل الها پري ولا تذرن ود ولا سوا او و ده ود ان سوا ولا يغوث ويعوق ونصر قام يغوث او یعوق او نصر دیب آمنا پریزای دا پینزه آلیحو داگی نیکان بندگان و حق پرست او روز تو داگی نا دیز آلیمان و آلیح جوڑکلت داگی مجسماتی او داگی تعظیم عبادت بیکاو پینزه زکو چه دا زان زال مقصد دا پاره گرنی لیوخا لکنن جا پده داور کسمر گرنی شویری دا مختلف و کارون دا پاره چه دا, دا دا پاده زموار دی د او داد گوزن زی موارده داد لیوانو زی موارده او دادشان تداده که سنو تای کدار ده در دیزمانه سنو جور شویده کنه نو پا آغا دور که اومو پینزه نیک بندگان و داغی نمونه گرزوله داسته او زان زال شکلونو ازان زال مقصدون و فسکلونو بیاگی که بحث کره وقد اضلو کثیرا پینزم او یا کینندې گمراه کړو خاله کډېر د دې په صفاتو کې دا وګورم سلامونه ميدوي لوچ دا الیحه بالا پرې ده نو پینځم ګوره چې خلک تبا وبرباد کاو کو و دې پینځو الیحه ولا تذید الظالمین الا ضلالا او مزیاته ظالمانو ته بغیر تبای بغیر ګمراهي دې خو اعظم په گمراهې کې ډوب فلا تو تمزياته مگر ګمراهي کل کل انسان دې ستدراج په شکل کې د الله معرفت حاصل کړي کونه ویل شي په دې د ژوند لمونه اکه اقرار قدريو کې 14 دا سیده. نو ویل چلان دې ستدراج په تور دغه معرفت ولوم نصیب کې دمره په وخت اقامند مزياته ظالمانو ته مگر تبعي پريغه بده ګمراهي کې او دې ذکر وې چې نحنیم نیم سوا کال پدغه بیا دا اللہ دا تر اپنو تا چه لن یؤمن من قومکا من قومکا الا من قد آمن نور پا دیکسو کی مان نرودی سوا داگر نجی مان نرودی یاد اغشان دی خلق گمراہ کو ولا تزدی الظالمین الا ضلال ادی ظالمانو تا نورم بس گمراہی سوا کینو داگر یالی تعظيم تعظیمو باغیک لکی دل اد قوم دا منڈی سرولی چکم زور لگی؟ نو دیت نورم گم رئی سواکلا بس نور بکی ده خبر مما مم خطی آتهم اغرقو دوجه دو دید دی دی دی گناهنونا اشرکیاتونا غرق قلیشو اغرقو طوفان که غرق قلیشو نو ظاہر کی توفان خکاری ده سو دخلو نارا بس داخل قلیشو پور کی دا اللہ عذابونا دا سیخا اول یخ قلل نو غرم قلل او بو کې غار او ځان ننته ورسول سلام يجدو لههم من ذن الله انصارا پس وینم اندل رانده پارا seva دلنا سوک مددګاران چټول مر وتا आवाज نکول ام نخت ولا کولې مس بکران غل چې آزاد نه بچ کړي وقالنو حرب بي سلام اره بزما لا تزر على الارض مپرېزه <مبرزا> تاسو مکه باندې ملال کافرین دایاره د دا کافرانو نه هیڅ یو ګرځیدونکې هیڅ یو کورواله دایاره یو ګرځیدونکې یا یو کورواله د دې کافرانو مپرېزه پس مکه باندې ولې داګه نه بیا خم قوم کیږي اڅه سومره د دینه پیدا کیږي نو او کافر نو حلی السلام دا اول دعا کړل دا څنګه بد دعای د قوم باندې او پس دو دینا چه خبر راغلو چې دی که نور زینشتا نو فسرین زکرکی چکلی او قوم دا سی حالت تاورسی نو بیا خوکا واقعی بسی بد دعائی ولی د دی مثال دو دا سی اندامشی چه اغا فاسدی اغی که او که اغا پاتی نو ټول بدن و سر خرابی گی و ختمی گی نو بیا خوکا داکتران پیسل دا کی چه دا بت پری نو کلچی اقام دی حد تورا سیدو نو معاشترکی ردی مثال دیو فاسد اندام دی دیو حرف غلط پرشان دی نو دی با بیا ختمه دی با نپریز نو زکنو حلی السلام داوی خواه چلا بس نور نقصان که وز جوڑی گی نو یو کوروالا پر نظر دینا اینکا انتظر اوم یقن انتو کجر پریزی دی للا یو عبادک نو دی گمراہ کئی بندیانس تا نورو تے نقصان دست تا بندگان چیمان راوڑی اگی گمراہ کئی اگی بیلار کول گواری ولا یلی او دی نپیدا کئی نزی گئی اللہ فاجران کفارا بگر فاجر و کافر کچھ پیدا کی گی نو یا با با کافری بزدہ نمو نیدی دا صفتو نیدی أو دعاي او دا یاری دا او بیا ځان ته 파ره دعای خیر ورवाडी دا بغفرلی ارا بځما باخانه او کما تا ولی والیدا یو امر بلر زما تا ولی من دخل بیتیه مؤمنه او دا 파دا وچ داخل شوی کور زما تا مؤمن مؤمن ځان ته مور بلر د پار یغه مشران مور بلر یادی ادم علی السلام او حوا او څوک زمما کور تر راغې د خلک بهتیه کور مسجد ته مراد دی کیشته تر او کوته مؤمن یا کور کی ځان لیو زئی ال تک <تصفيق> راغې هغه مؤمن دی الله توطا بخنه او کی درجه خلک خلک درجه او مرتبه نه بل بخنه دې د پاره نشه خه مغر مند نه دې ګناش دل وي نو بس چې په او قوم دم رلې افات او توپان را تا نو ځان نه خیر وغوختلې بخنه او غوختلې عاجزې کولې کنه او خوشان دې د امبیاو چې دا غي نصوڅه واهجه نه الله تعالی ولل مؤمنین دا پاره د مؤمنانو ول مؤمنات د مؤمنانو زنانو الله ټول تبخنه وکړه کومره چې په دنیا کې دی نو تا ته مخنه موجود دی او کله سترازي ولا د ظالمین الا تدارا امزيته دې ظالمانو ته مگر تبای مگر هلاکت الله هلاکت او تبای <تصفيق> دا اجازهت انبیاء او تا چې کله هغه دا خبر راشي صدیق قوم کې نور زینې کیږي نبي او اي قوم نه بارارته چوي هر که سم صالح کی سمانه انشت نو دا دلیل نقلی او ور سره و وو په دې مساله تبارک باندې چې مخ کی صورتونو کې واضح شوه نو صورت الجن کې په دې مساله باندې دلیل نقلی ذکر کې د جناتونو دنوح عليه السلام نه دلیل نقلي زکرک دا نظر شوی په صورت اعراف نه مخک صورت دلیل نقلي د نوح عليه السلام نه دلته نقلي د جنتونه مخکوم تشجيع او واقعي د نوح السلام دلته تشجيع له واقعي او بیاناتو د جنتو باندې دغشان رد شرک په برکات ذکر شو مخک صورتونو کې او صورت کې داغی دا پارا ذکر او چی داورسو بیانی اوکا نو دے صورت الجن کے شرک اعتقادی ذکر کی او سرا سمرد توحید درد شرک اعتقادی و سمرد توحید دعو دا سورت امدکر نفد شرک اعتقادی و سمرد توحید دیکی بدا جنات مختلف بیانات را نقل کی تفصیلاً فأنا نتخلق على مشركات ومن جنات شرق وفي ذلك نتخلق على بعث ومن رسالة وزجر وزورة وفي ذلك نتخلق على العلم وفي ذلك نتخلق على الاستعادة وفي ذلك نتخلق على الدعاء نتخلق على تفصيل بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الى هو چو احکل شوید اماتا انہو ستمعا چی اقنن غکی خودو نفر من الجنی او طولی دی پیریانونا فقالو انا سمعنا قرآن عجبا فسویوی چمونگووری دویا قرآن عجیبا دسورت پاول کے صداقت دی قرآن او سرغیب ذکر کی قرآن تا چی دی کتاب پیریانو جنناتو باندی اثر کرلی دی اگی کے انقلاب راوستے نتا سند دی قدر رکے کنو اگر تولی چه راروانو او بطن نخلا کی دن نبی علیہ السلام نو قرآن ورد نو دیر پی مہین شو ازرکی محبت پیدا شو کھلے چه قرآن ورد پورا اگر حصا چه نبی علیہ السلام لستا غیر ورد نو خپل قوم تا بیالال او بی... بیان کو سو بیان دیشیو پا صورت احقاف کی دلته د دا اگر تفصیل لکا. اولیا قامت ہوئے چې هغه خلقو د امونګه چې د برنه بند کړی شوی او یا پابندی لګېدل را دا خو اور دې عجیب کار شوی د دنیا کې دیو عظیم شان کلام د الله راغل قرآن ورته ویل شي یقینا مونګه وره دو قرآنن عجبا قرآن عجيب فصاحه تو بلاغت کې اعجاز کې حسن بیان کې اسلوب او طرز بیان کې او په مساله توحید کې مونږ خو یې کتاب ورې دي د باندې کلامونه هم موږ لري ورې دي اشعار هم ورې دي دا څه نه دي کنه کتاب دی يهدي ال الرشد فامننا به هدايت کې په طرف د رهنمایې په طرف د هدايت او اصلاح نو موږ په ایمان راوړو موږ بالکل ساراونکلا يهدي ال الرشد دا چې طرف ته رهنمایي کې چاګه کامیابې لار رشدا اصلاح هدايت ایمان توحيد دي طرف طرف راهنمائي کي خلقو فامننا به موږ به کل ایمان رول خار دار تو اي تاري کي بي دي ساري وخ نو اغي کي او دمر خواند لذت او حلاوت کي به کل مونږه يثار به مونږ بي مان او دا غی کتاب قرانا کې جنم کا ما خبر دکړه دا وعده کوو د پررب سره الته کې موعده کړی دا ولن نشرک بر ربنا احدا چرې با شرک نکو د خپل رب سره سوک چرې با شریک نکو د خپل رب سره هي سوک دې رد ده تمام اقسام د شرک چې په یزو صفات کې به موږ رب سره شریک نکو هغه سره به شرک نکو دا زمون وعده دا زمنہ ایمان دے دا قران کے منگا واردے لو زام اگزاد دا شرک نہ پاٹھ دے دا شان ڈی رچتے جد ربنا او یکن شان دارے چڑی رچتے جد ربنا شان دارے رب زمنہ متخذ او ولا ولدا نے نے ولی چوڑائے نے نے ولی اولاد سمنا پورے زمنہ دا اقیدہ جوڑوا نہ اتخاذ الولد څخهل کړی ورو ظلم کړی چې الله ته نسبت کړی دي خبرو مفسرین ذکر کوي په دا خبر لري لکه ان چې په انسانانو کې مشته اړي وه ته د جوړو او اولاد اذن اذن نسبت کړو دا غوي چې موږ په قران باندې پوښتږو زموندو رب شان دی روچته دا جوړه او اولاد تاجت مشتاغ من زه ذات نه ګوره حالت خو ته معلوم نه چې په علیکم داسې یو قفان شتري شرده خبر پرچار کوئی گرزی یو توائی بل توائی از نازولو دو شرکیت و خبر پاگی بانده مونی نرده وجه داغی اقید رد ورلوم کیخا وانهو کان یقولو اوشان داری چوو چو ویبا صفیحونا اغا بیوقوف زمونگنا علالله شططا و اللہ دروغ دام موتا معلومه چو زمونگ اغا بیوقوف اغا با اللہ بانده دیر دروغ جوڑولو بیوقوف پریانو کې څوک هغه لوی ابلیس هغه د خبره پرچار کړه اب الله باندې دروغ جوړولو چې دا هغه سره نه زولښتا ا دې هغه سره هي صدارانستا برخه ونهستا دا د لوی برخه خواندای نه دا خو هغه بیوقوف ډیر لوی دروغ جوړ کړه دینه مالي نيګه ځکم سره شرک کی موحدره ذکر کړي نوغه انتهایی سفيه بیوقوف دي دغه څنګه چې ابلیس سفيه دي بیوقوف ته دشمن وَاَنَّ ظَنَنَّا هُوَ يَقِينٌ مَّا غَمَنَ كَلَّا أَتَقُولُ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ شَرِبُوا النَّوَايَا سَنَأْنُ بَيْرِيَانَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَلَا بَأْنِ دَرُوقٌ مُنْقَوِتِنْ سَنَأْنُ كُلُ الْخَلْقِ خَلَقَ شَتَا آكِلَانَ أَوْ رِيُخِيَارَانَ أَدِرَايْنُ عَلَى خَلَقَ دَغَشَانْتَ بَدِي پَيْرِيَانُ كِيمْشْتَا مُنْقَوِتِنْ وَلَا بَأْنِ دَرُوقَ نَوِي مُنْغَمَّنَ لِچَاو إِبْلَاهَ سَرِيسَارَانَ وَنَا زَوْلِ أَشْرِيكَانَ ولدی وینو غوږ مونږه په دا خبره بالکل غلطه ده هغه خلکو چکمه کما لوې طریقه یې جاهد کړوا د عربو جاهلانو وګوره پاګین امرت کیخه دروګه پالله دغه جوړول کله چکلوب په خوشي وادي باندې تیرېدل او په دې دا یې مونږ یاری کو دازې دروندې یا پیریان دي یا بل څه نو आवाज به وکم اعوذ به سيده هادل وادي من صفها اقامه من شر صفها اقامه نون پنا وړ په مشر دې کاندې چې پیریاوونکي کم د دې څه دی هم شر ده ناغه خلق قوم چې پایې کې بيوقفان او کمه کلشتا نمون د زاگې د شر نو ساتي سبي به لکاګه ته وې چې بيوقفان ديو د ځوانې قصور کي خلق تنگي نمونګه پنا وړ د هغه مشر ده دې ته وې شرک فی الاستعاله او قران کوي دو جناتو کو جواب باندې زګه تدাকার غین سره خلق جوړ کړو دا غینه منلو وان کان رجالو منل انس او یقینا نو سړی دین سانانو نه رجالو تویرشد نور طریق سره ته خو نو سړی هودي توچ الله یا ريفصلك ادي پريانو د انسانانو نه يره نه کي يره خو يو الله نه پکاردا منل انس د انسانانو يعوذون برجال من الجن چپانابه غوښتا په سړولو پیريانو نه فزادو هم رہا کا نزیات کاری دې پیريانو تا سرکشي وله چې دې باواز وک نوګي په بلوچستان غړېدل او من من بغټېدل چوک اور موږه مشران کلول اموته سيدانو وي اور موږه مشران نو بادشاہان کلول سيده هادل وادي مرل وشان په دې باغې په هار کو دې بیام کلکل تنګوړو کله چې انسان خپل عقیده کمزوري کوي نظر عربیا جنات لبې کوي او چې ده الله نه یریږي له پروانې او پدی یقیني چې کما ده تکلیف راځي نو ده الله را طرف ناراض شي که زما په کتاب دا دایلي کلیجه تکلیف راځي یا مرگ راځي یا بيماري راځي ده الله لیکل دی نه بدلیږي بس کبه ده تقدیر زده ایمان جوړ شو بیا ستاجت صداجات نشته نو پناه به وخته پریانو ما گانو دادا هغه داور نه را روانه د جهل خبره فزادوهم رهقا څه معنا ده چې پریانو ته را سرکشي زیاده کړه او یاده شانتې فزادوهم رهقا زیاتې کړه د انسانانو ته سرکشي او تبای وله چې دی خپل بازار باندې مصللت کړه چې تاسو زموږه شرانې او مونږه با استاد په انداد غوري دا کار کیګیو ها پخپلې بزان مشران کړو نبي هغه خسیلنه کوله په دی باندې نور به هم ګمره کول نوور به هم په سارکه شي کې اختکل فزاد هم رہا داډیرا تبایو نقصان ولبی هغه پدیوګه سا ننمډاغه وهمن لري پریشانې دي په خلکو کې چیلس سز خوځي به ځای نه دی وې وې دکړه راغې ابا ور راغې او دا پیریانه اته بس شو ټنګېږي ندی و فزاد وهم رہا کا پخپل فاندغه ور دي دایو قوم دې ځان لکا ډیر خلکو به انکار کیونه قران نصاب تثری دي پنو ما ان قران کی سورات راغله دین کې او ددی بارے کې په ورو تفصيلات آقام المرجان په حکم جان یو کېتاب دې عربي کې کته تاملوش انشاء الله بیا بله تفصيلات په دې کې لر شي چې ځان له وقوم دي د دې موږ ځان له خپل جوند له کتون چوین انسانانو د پاره خاري دي دا دي تنظیمات ته فصنه پروګرام په دې باندې هم وقوم دي کنه د دې موږ له بره تنظیمات ته بره ډا اندسته دي ته کې چې تا ته دغه په غټلو کې اوري اوري دا خو شیطان ته علاوه موږ پیدا کوي سرکښ ها بیا هم نو انسان لږه کېرند په کارو چدا مخلوق دی غو مخلوق دی ډیره دیاره په دې کې کې سره و کې چې دا غو حکم دینه مني نو چې سار له تر ماخامه پورې دی, دی شیطان اوري نو دا څه بیا وي چې مونږ پیرياندیاره پیريانو ګټه کار دا ځای کړي چې دا سار تر ماخامه پورې ته الله سره شرک کله یو پل ګرزا کله بل پل ګرزا دا شانته بے پردګی کې دا الله حکمونه باندې خپېګ دی بل مازه شورو ده داغه سنت او د پیغمبر طریقا او سنت ته بهغه مخایه کې مېدا کړل نو دا څه پاره د پیغمبر خبره نه مانی داګه سرکاشا شیطانانو خبره نه مانی یو حق پرس جنات ته پخپل زیره قران نه هلي صفات کړې دوزایا ګورو بلکې څو څو دایا هغه هم پخپل زیری نو دا غی نو متاونهغه څه په دورو وخت چیرې حق پرس په جناتو اډې را خبره منه له عموم څنګه شانته حق سره تعلق دی هغه هم مخلوق دی مونږ هم مخلوق خبره خلاصونه قناه دغه سره که شیطانان بزانو مسلط کړی دی اکلبې مونږ تدغه به حلوي کله به مونږ نه دارولو مفسرین دې په دغه خلق باندې چې دا هم مشترکان خلق دی چغیدا دعوی کوي دنیا کې خلق جوړ کړي نو مسلمان له په دې باندې دوک کړي دل نه دې دا کو ځان لې او قوندې ایبا تخپل کار کو چې الله درته کم کار خولې نه شاګه نه کین خو په کې مبتلا نو دې توی شرک فی الاستعاذہ او د دې وجنه به د پیرانو بنوم خلقو منختې کولی چيلي ګډان به ورکول هغه وخت د عرب په دور کې هم ښه با قاعده هغه حدیث کې ترازی صحابین بی الاسلام ته کیسه کوي چې روانو او د غشانت یو شر مخراغه د ګډونه یو ګډو چې تکلاوي تختوله آګه شپونکي आवाज وکړ چې مشرا يا سرحان کا आवाज وکړه چې مشرا خیالو کنه شرمخ راغې غړو اچھا آګه آګه زينه आवाज وکړه او سرحان پریزادا غړا غړا لکه نهتاب ټپو نو نو د راګش پونکي نشي د اپوس کنه آګه موږ دې پنن باندې واقعا نخت کو محمد السلام بیا غي فوک خچدا داګه چلته شرک د پیريانو په مننه مانه تکي فزادوهم رہاه دا دې څه کوي چې سيوا كلاو خلکو تم سيوا كلاو اغه شان چې د پیريانو سره تعلق جوړ کو بیلمازه بیکاره عقيده کمزوري انتهايي د شرک عقيده ايو خبره او ته تداسه واچي ذهن کې وغريشته او خيږي نو ادي خلق پاګيمان ګمراه کوي د دين ازان ساتل پکاره داسه خلق سره لين دین او قتلږي ته بالکل حرام او یقنن دی خلقو گمانو کو کما غنن دوم سن چو تاسو گمان کردی اے قوما پیر یا انا فاق پل قومت لگیا لیگا نا چو سنگ اس تاسو دا گمان دی لدب شانتی دا گا مخی خلقو گمان کردو اللہ یا بعت اللہ احدا چو چر باپورتا نکی اللہ سیوتا ان قیامت نمانا چو بیاپورتا که دل نشتا پا قیامت که دا قبر نپاس ہودی جو معنی الله ی راح الله احد شر به راون لگی الله با گو هی سیاتن پیغمبر باس کین پیغمبر اووس مون پوجی چا اخری پیغمبر راغل درل رازم شان زمو کوید ما دا ګمان اده خلقم دا ګمان کلو سون چا اقامه تاسون دا ګمانو عقیده ساتل دا جوسوب بیا پورته نکریش قیامت نه مله اسوک باللار راون لگی بیا صد دن بیا و نه مله وان او یا کینان مونږه ولټه اسمان هوا جذنا پس مونږه اومن تدیلره مولی اتحراسان شدیدان واشو هدا چرډه کله شوي د ساوکی دارانو ساحتونه او د اور د لمبونه مونږه په بره تیو چقران نازل شوي دي امون په بره لاړو نمونږه اندازهولګول چا اسمان بالکل ډک دي جنگي په رادار پکې ناشته مولی اتحراسان ډک دي اسمان داغه سختو په رادارونو څو څه هو باندې او, با او لامبيره د وره چې څوک به رازونه لږ شغله ورته شي څه ځایې د ناشته کې د بارا داورې دلو چې موږ د ملایکو خبره وورو چاري سوې ځان خبره کو نموخ کې به کې نستوت خبرې به ام اورېده هوس هغه شان حالات نه ده, ده. الان بس هغه څوک چې وق دې يجد له شهاب الرصد نموم دزان دپارا یو لنبا تیارا رصدا پس تیارا وتناست او تیارا یودا چسنگ دیوار نزدی کی گن داز بیغلم بر اخلاصی همیا استمیل انا نم صبا نو دغ شانت پروگرام وتو جوړ دے چسو او لمبیر دوورا مخ کی داس نو نوجهمون او بده ول زفانی یو کو واننا لا ندري او يقين المنغا ده بو یگو بمن في الارض چایا شر ده عذاب ده چرا ده کلی شوی ده باغ چاچ پسمک کی دی ام اراد بهم ربهم رشدا جا اراده رب دي ده اصلاح دور خفوشو انقلاب راغل نو دا دا قرآن و مجید دا نزول دا وجه نراغه ده خوص پا دیل پویگو چه آیا آی یا سره قرآن خلاف کئی او دا نمانی نو پاقه بانده عذاب راسی دنیا کی اتباه کیگی او کنا دا کتاب سوک منی زدکیه نو اغیبان دا رب دا اصلاح دا خیر او دا رحمت اراده کرده دا, دا اسمون تفت نشتا ادا حوزه قران سرا از هم تړي خبري وای چې بو یوونه چيږي سوالان دي او صدومره معلومه شو چې دا قرآن نزول شروع شو ادا انقلابات ور فرراغ دي او چې انجامي سو او خپل حالت ذکر کوي مخکي هر دنیا په باب کې هغه مونډ ترلاوه پروګرام او مشاغل ذکر کړل نو خپل دینی حالت ذکر کوي مذهبي حالت ذکر کوي وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك او يقينا منغجو زمنا كان خلقهم او زمنا سيواد دينهم نمكنه ارنجكلنون ذل شوي نني كان خلقهم او دغين سيوان خلقهم جنا كان نو ناك رخلق سركشوا بعد عمل ونها ترائق قددا ومن جلی جماعتنا مختلف جدا جدا ترائق من جلی جماعتنا قددا جدا جدا جدا مختلف در چایو نظریوان در چا بل نظریوان دیکی وم داس قومون اوخا لگتونم چی دنیا کی جهودیت و نصرانیت مجوسیت و دا خبري. نو بدی کوم د ځاګه خبر اثر غیاثو می مو ټول ډلې دل ډلو <تصفح> اوس کله چې مونږ قرآن ورېده مونږه بالکل بدی پوس واننا ظنننا او يقين المون يقينو کو ان لن رجز الله في الارض چې مونږ چاري نشو کوم کولی الله درا بزمک کې مونږ ته بناو اخلو مونږ ته شرط او تختو او کو چدي زماګه کې د الله نن شوبچ کې دي تع벌 علي عذاب راکي او په حالت کې چې کوم دا کتاب اونمونو او قران سره تعلق جوړ نکو نننګ په زماګه کې نشو بچ کې دي ولنعذره هردا اچر نشو کوم کولی کولې الله لرا پتيختا چې مونږ ته و تختو مونږ چرته وانوږه په بارا په مخ کې چې زماګه کې هون نشو بچ کې دي او قتر طوالز وقبرة ناوشانو منوشكي ده تردوه جمون جا قرآن وردو نيساراهم اونكلا وانا لما سمعنا الهدا آمنا به او يقنا ننجا قلعا جا وردو قرآن به هداية كتابه ننج ايمان رولا وطاقبان ده اه كتاب داسو الهدا اغي دا صفتهم دارك انا هدا چه یریدون کو دا پارا هدایت دی نو کل چه دا کتاب ووری دا چه غره کولا سیلار خودلا دا ایمانو دا نیک عمل آمن نابه نمونگ تاخیرونکو ایمانو روڑ پا دی قرن بانده نو بس گرٹا اوم اکرا کنا زکا فمی امیم برد بی بس اغسو کو چه ایمان پر افخ باندې فلا یخاف بخصا ولا رحقا نب یریگی نہ نقصان او نده زبردستی نه بخشن تاوان او نقصان پکې نشتا ولا رهقا زيات ظلم زور زبردستی دا پکې نشتا چې کني اوس لري بدې ويریږي چرما نه اعمالو اما ته بدave اجر ملو نه دا پکې را نشتا او نده چې ما ګناه نه وکړي اور اپسی الکلش سی وایبل ربا اندرشی نہ ذا فکم نشتا ولا رهقا واننا من المسلمون وصطلح على الذكر کئی دنیو مذهبی ورستو قران المجید دی نزولنا مفکی گو جمنگا جدا جدا ڈلیو اوسوی واننا من المسلمون یاقینا منجیو زمنگنا مسلمانان مستری حکم بردار مستری چې الله حکم د غاړک دی او تابداري القاسطون او زمون بینصافو مستری وسم مول ټول یو شان نیو چې کینه تاسو تمون بیان کو قرآن حالات در درته ذکر کړه نو ګن ټول بایو شو نه نه سو به حکم دغړک دی او بمني اسو بینصاف دی ای باندې دی غاړه اوس باندې غشن خبره خدای دې چې انجم زن زن لده فمن اصلاً اسچا یا اسلام, اسلام قبول ویدوانی خودا حکم داللاتا فولا اکتا دا حر و رشد دق خلق دی کوشش دیوانی اصلاح سان ده پارا خیر رلتو رشد دی خود اصلاح دیوانی اصلاح دیوانی اصلاح دیر کنو کشش دیوانی او دا کوشش با اللہ ځای زائقی نا اب پا زیر اصلاح ینی دیوانی خراغ لد کامیاب شو و اما القاسطون او هرچه بینصافه خلق ده فکانو لجهنم حفبا نوی باغید فاراد جهنم خشاک او غید فاراد جهنم تیار ده بینصافی صدا چدا عزیم الشان کتاب او نمانی او ده ده من لنا مخوالی انکارو کی ده ده بس بک نظر بانده او بوری ده ور توموی خپاق اخپل بیان کی چکا ده کتاب سران تعلق جننکو ابا د جهنم غشاك به بیا د دې په اړه ليه تفصيلي بيان او بارے کې مختلف احوالو خبرې و مخکې روزته او رد په تمام اقسام ده شرک د دې اړه تفصيلي بیان نو ممیان کله رب العزته ادخاله اله ذکر کوي حقيقتا قبل بيان ذکر کوي وروسته او پاگی کې او سو نصیحاتو ندی، چکو را دا خود جناتو خبروکنه، وز دی موجوده انسانانو تاموایو، فاللو استقاموه علی طریقه کچر دی کلک شو پا دی لار بانده، دی انسانانو جنات طول، کدی پا دی بانده انمبا اسکو دی او بو خگے غداقن دیرے او خگے لوین نعمت تک دا علاج خو چکه داوه جمع توبه حاصل شوی نو دار روحانی او دا قران باول زن سره اخلے پا دی لار باول کلکی گے و استقامت براوڑے نبیہ فدر بانده خواگی او بوس کو غدقا صد دنیا او بو صد آخرت او بو لنفت نهم فیح دی دفارا چی ازمی خوکمونگا دی بانده پا دی کی یو خدا ازمی خدی چلو گاو تند پراغلل اصاختی مشکلات اکا حد او بیا کلچی دی باندې جو بو فراوانی شي نعمتونه وزيات کو وګوره پغې کې بو امتحان له نفس نه هم فيه ودغه نعمتونه کې بلغه ډیرو بو کې خوشاله کې بيا په دی باندې امتحان دي چې څوک شکریا ده کې د الله نعمت او دی کتاب سره مینه پیدا کوي او څوک نه شکر کوي وګوره که چاو منو اوغه غث نوخه را خبرې چې هغه پیدا وکړه ومن يعرض اغزوق جمخوالو عندك ربي ذو ذكر در ابو خبلنا يسلقه عذابا وصعدا ندنبكيد الرا غاذاب تاع جدر ساقدي صعدا شاقا دير سحاضات دي او صعدا وتذكر وي شيء يالن معذبا ويغلبه دي تكمسري للعذاب ان ده عذاب پا چا بانده مسلط تی نو پا اغا با ده پا فرا خیجی اغا تا ببرا برا خیجی سا اغا زیون ده سری چو دیر دم دی خود انسان تا برا خیجی او پا ده بانده بغالیب کی گی و زکی و تا سعاده او بی اغا تا سخ عذابی و انگل مساج ایلا اللہ حیلاجی اشتا کنه یاو ده ذکر نمخ مارا ور بل ده غصر پا ذکر که و پا عبادتو که شریک چکه م عبادت کې ناګله خالص کوا وان المصاجد لله او یقینا جمعتنا فَلَا تدعو مَا أحداً بَلَي د بارد الله ذی فلاتو مع الله احد و مرابل الله فراه السوق احدن بل سوق مرابل یو قول دار جمرات د عبادت خانی مساجد مسلمانانو یمخ کې حج کې ذکر شه چدي يهودو د نفر او د نور قوم نو کوم عبادت خاني دي زيو نري دي عبادت خصوصا باره کې د مساجد او ذکر دي چدا دی امه ات غروای نو دا خاص د لاده عبادت ته پار دي دي کې بل چا د اواز مکووي ولي په کې د شرک आवाज لکه چې الله یا محمد تا قران ملي ويله اتل سميا د سوره الجن د دې خبره رات خو غي په خپلم کړو جناتو د قرآن له نام سره معلوم کړه او انسان ته تل ان له معلوم کړې د عین نما سجده نمراد هغه زيو نتی چې به باندې سجده له ګولې شو عبادت وکيږي د بنده ان دامن نو دا هغه بل چا ته ختنه کی د بل چا تعظیمونه کې پدې باندې وانل المساجد لله دا خاص د الله ته پارې لري کنه دغ شانته څنګه چې حدیثه پکې ویلې چې دا ټول لزمکه زما لپاره مسجد ګرځول شي وي د مسلمان ارده کې موسکی کنه چې کوزای کوذره دا پاک دی ټول لزمکه دا غده لپاره مسجد ده دا صفات د نور امتونو نوې چهاريو ځای چې په دې لزمکه کې کډایو ځای دې کاغ خار دې قبل له نو ارده کې مسله دار راز مکه ټول د الله دا فلاته دوو ما الله احده په مراابې تاسو د الله سرههکو د بل چا بعدت مکي بل چا د اوز م کوي بل چاتهه مد شي مساجد ان دنیا خو ټوله د الله ده وې بل چاته اواز کې او چې ندي مصلي دپاره د الله پې <اللَّه> غمبر دو خلک را بلو نوګوره دو ق اسم خل اغته را وړ ډ دا غوا کې په لماط الله و يقين نشان داده صلحة <تصفيق> جهدرة بانده الله <تصفيق> يدعوه شهر بليه الله لرا قادو نزده ده مخلوق یكونون علیه لبدا ششيه بدبانده راقنده يوغ مومنانو دغشان جنناتو شهر قرآن اوازدر خرش نراغون شو را نزده کذل جمع قرآن وردن بلغه مشرکانو کافر چریبان د قران ډیر بدولګیل کانو کادو یکونونه علیه لبادات نیوز دیو چغی په راغون شوی دغه لپاره چې د سرر ورکو دته تکلیف ورسوه د باندې خپل عبادت او د قران د لوستل بس کو دغه زور لگاونی قسم قسم خلق کینا وګورم <تصفح> د توې اد خالل الهی و ان دا غوینه شورو دی او دا مخک دې قلوح یسر ما ته تغیر غره لګي وله دا رات ویل شوې دي چې واجیه هو یو ډېر لږ پیریانه او دا هم رات ویل شوې استقامو که چېرې خلقو استقامته کوي په دې الله وبس بولو او مبارک رضا مزمون اگې سره دی ښه انما ادعو ربي پیغمبر طويل ته توه توا یې دادی چہ راجہ ماشویر یو تعالو تکلیف رسول غاری تاذر دشمنی کول غاری تو تو اچ ما کما پتہ خبرہ کڑیا سمویر رچ تاوس ت باغید عمرہ تکلیف ورسیدو گنے تاسو پکیا بے عزتیو شوا سکنزل کو ندی ما خدا خبرہ کڑیدا قل انما ادعو ربي ازنه شریکو ما دا غ سره دا زم ما میشن دا زم ما دا دا زم اعلان دی دا زم ما اواست دا زم پروگرام دی اجازه زم ما د ژوند کار دی انما ادعو ربي ولا اشرك به بس بسمد لا اله الا الله لا اله الا الله اغه مضمون دی د کلمي تقدين تاخير سرا چ زه خپل رابطہ اواز کوم دغه عبادت کوم ها هغه سره غوړ شریک نه جوړم لکه تاسو له ګیاو په دغه فخر کې خوشاله کې بلدا چې زموږ څخه اختیار نشته چې تاسو ته ضرر درکما یا نقصان وکما وقل انی لا املک لکم در و الرشدا هو ورته یقینا زه اختیارمن من مستاسو د فار د ضرر اون د اصلاح زما کار بیان کولی دانه دی ته ټول سماج او خامہ خار رستو هدایت ته حاصل شي اکه نه مننه غن تاسو لپاره zarar dar kama سزا درکما ددا زما سے معارضه نه زما کار خدا غریچه انما ادعو ربي د دې ما بیان کو او لالیم نو کتاب سرا ولډیږي ارس چ اوستاسو او تاسو د پاره تکلیف خل نو خبره ده ولی انی لن یجیرنی مین الله وار دا یقینا نزه یم چرن شی بچکول ما لرا دا الله نه څوک کدا ما خلنه کومه کنه او ما ته بده باندې د الله ذ طرف نه عذاب راشي سزا را ورسي نبي هغه ما څوک بچکول نش زم ما دم ر اختیار نش ته خپل ځان په حقن نستافد په راه په اختیار راشه د zarar و یاد او فائده <تصفح> ولن اجد من دونه ملتحدا او چریا زانم منو م سوا د الله زید پنا غسطو ملتحدہ زید پنا تو ویلو شی نو د الله نو سوا ما تبلسینه ما څنګه چا جناتوم ویلو با خپل بیان کی کنه چ مون په دې ور رسیدو چې پتیه قوم د الله نن شبچ کېده کمزور کولي هم نشو نو ګوره پیغمبر مو موسی چې زمام زید پنا نشتا الا بلاغ من الله ورسالاته مګر رسول طرف دا دا دا ده طرفه الله نه او پیغام داغو دا مخکې سره لګي چې زما اختیار نشته د هیڅ خبرې د زړه روضه پیډي هه دا اختیار مې دي الا بلاغه من الله او رسالاته مگر رسول ده طرفه الله نه او داغه پیغامات منل چې حقم احکام تر لګین نغه باخبل منل او نور ترسل دکه زما لپاره یو اختیار شتا د غیرت کلو کله کار دی نور ګوره زما اختیار مې شتاه چې <تصفح> دېګنې چاله زرو تکلیف ورکم او دې معنی زما لپاره زید پنا بالکل نشتا الا بلا غمن غم الله ورسالات مگر رسول د طرف د الله نه ادا پیغاماته کده رکار کوم نو بس ما د پنا حاصله ز بیا بچی که دغه کارې پرخو نه بیا غوره زما د پاره د پنااز رشته د به چا او انتظام نشته او بل دا خبره ذهن کې اووسه چې تاسوله غصزار ن ش در کولی او که تاسو د الله دا کتاب پرخو او زما دا اوتون قبول نهکو نه بیا بهجد غذاته او سررس د الله د طرف نه وما او خو الله ورسه غ سوک چې خلافو کې د الله د پ غمبر داغو فنه له هو هجههن ویاقینن <سيقنان> دله بارا ورته د جهنم خالدین فیها ابدا یبدی فاریک همیشہ بیا دغه نو تین شکا حتا اذا راوه تر دې pore چدیوونی ما یعدونا اغثر چدی سره وعده کیږي دې کا خلاف کی مهلت و تحاصل تردی چې دیو ویني دا یاد چې دی سره وعده کی فصعلمونا فذردا دیو پوشی من اضعفنا فروا وقلل عددا چ څوک د کمزوري په امداد بمदतګار سره او سوک د کم په اعتبار د مددګار سره من اضعفنا فرن چې د چا مددګار کمزوري دي څوک کمزوري ده په اعتبار د مددګار سره بل څه یو ځنی سره خپل نا مضبوطی پخلاونکي دا بتاوس طبيعته ولې و اقلو عدد دا اوس کم دی پېت عادت کې وبشمار کې دا غیم ویډیو کړه خپل طرف چې ګور ته کمزورې اتا سره کم زوری. چکم خلق ملګری شوي د کم کمزور یا ضعیف خلق دی نو لیدته قوم ته ولاړ او خلاف کې داسره نه انجام غم نشته نو جواب دا او تاسو ر خپل انجام خیالو ساته قل ان ادري مخيات کي د عذاب ذکر وک فسعلمون چې دي توفا ته ولاغي ناغي بیا تاسو وکړه خلابهي دا عذاب نو جواب قل ان ادري هو يا ورته ځنه پويګم اقريب ما توعدون چې عین زيره اغازا چتاو سره واده کیږي هم يجال له ربي امدا يا ګرځي راګي د بار ربما مدا سلا فاصله داګه لپاره دا سواخ مقرر کړی جوړست برابر شي کله واس دی نه دی وخت کې ما ته د علم نشته مخکایت کې کی تقه فقروی ذکر کو او دلته کې رد شرک فی العلم د پیغمبرنه چوزنه پوهی نه په علمغه د پیغمبر دا شأن مخکایته نو کې کی ترغیب ذکر کړو قران ته توحید ته چې په داګه وباس کې کې او نه د شرک فی الدعاء انما ادعو ربي ذری <أخف> <زوري> عقاید دی نقران و مجید دی زیاد زکر اکیخ نفد شرک فیل عالم عالم الغیب فو دیف غیبو فلا يظهرو علی غیبه احدا فسن خبری پخفل غیبو بانده حسیوطا احدا حسیوطا نده انسانانونا نده ملائکونا نده جناتونا نده نور و حق برست اولیاء و صرف ان بیا او ته چوغوالی نو نه خبر را لېږي امبا ال غیب ورتکیسا الا من ارتضى من رسول مگرغه سو کو چله خوخ کی د خپل پیغمبرانو من رسول پیغمبر در څه لد د بارے غواړی فانه يسلك من بين يديه فيقن الله روان کی چلی مخه ددن ومن خلفه رصد او رصد ددن سوکیدار ملائکوں سره مقرر کی حفاظت دا پارا نو هغه وته د الله تعالی طرف نه باځ خبرو پیغام وړي نو هغه ته امبا اورږي پيدا سوزله مضمون ذکر شي باځ خلک دا زې غلطی کوي او معنا کې تحریف کوي دا وې چلا عالم الغيب دې پلو لو غيب وباندسوک نه خبري ما چې و غوالي او سو خوخ کې نه هغه خبري فایل مغه بول دا مطلب نه او قران وی کړه چې موږ کې هر ته ملایک روان کی هغه وت خبر روري د الله تعالی طرف نه راغو امباول غیب ته اي امباول غیب قرآن ثابت کړو د سوز وزایا چمونکاته د وحنا پیغام را دی گو خبر درته کو او بل جاته نه کې حکمت څه دی چې د زمري تنظیمات الله رب العزت کړی دی چې ملایکه مقرره کړی دی حفاظتونه کړی دی لیا علما چخکا الله باکو ان قد ابلغو رسالات ربهم چی اقینن دی رسولی دی پیغامات در عبد دی یو معنی خدا دا چی دی ملائکو رسولی دی پیغامات در عبد دی انبیاءوتا او دویم چی ان قد ابلغو چی اقینن دی پیغمبرانو رسولی دی رسالات ربهم پیغامات در دی قومنتا خلقوتا و احاطب ما او را گرکلی اللہ باگو اغسو جدی سر دی دو دی تمام احوال اغطا معلوم دی نبا علم کیم را گرکلی دی پا قدرت و قدرت کی روز دی احاطا بیمال لده ام کی شارد قدرت قدرت چخپل قدرت کی را گرکلی بارکی دی تینشی و احصا کل شای عددا او را گرکلی دی هر یو شی پشمار کی علم نیم سبا هر نو هغه خلق معلوم معلومات دي چې دا پیغمبر دا پیغامات نه او دا هغه رسوله نه انکار کوي بیا دا الله په احکام منلو کې کوتاه کوي نو هغه معلوم معلومات نو پکابزه کې اوم دي او اله نه په محیت دي کې پورې اشاره کنه چخلې اسناو کې بوري نو دا هغه قدرت نه بهر کې دي چې ان دا ده ویل ام دا دې نہ قران کو سنوروں میں حیثہ کے دان اہم بات دیں اور یہ کہ دو صورتن ہیں سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر دا سورۃ المزمل نزول کے پس دو سورۃ القلم نہ مخ کی سورۃ الجن کے رد شرک اوشا مكمل نزلت کی ہوئی جو قران بناوس فقرا فقرا القران فانه منزل له دې دعوه قران لولا بيان کا او رسو خلقته ځان ل هم لولا خلقته موایا زکه دې نازل شویل دې د پاره چردي مساله ودا حد شي ان مخ کې کوم رغبت شپاګي شرک باندې قران ور دې لا پاره راغل دغه شان مخ کې رغبت تو پرانته چوغورا جناتو ته محبت پیدا کو داږي و سره مين نشو تاسو ولې ته ندې صورت کې انسانانو ته وایي چې قران تکي نه قران زده کړه مخکي رغبته پېریانو ذکر شو ندل تکي انسانانو ته چې تا سوالم حوالہ راشي صورت ترغيب ال القران ترغيب تلاوت د قران ته او وازه تلاوت نه بلکې هغه کې تدبر سوچ فکر او مکمل توجه کول کړه بیاغه سره نور خدمات د قران په خپل زیر ازي چې از دا کلی په معنا سره تجوید سره او تفسیر سره د هر صورت دعوه ده ترغیب قران و مجید ته سورته کې بعده مزامین ترغیب قران ته زجرتا خويف معوذدين او قران ته او واقعده پران او ترغیب جهاد او انفاق ته چې د دې خدمت په مسلل اللہ دو توحیدو بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمیل ایزان غختن کی یا فجامو کی یا فصادر کی یا فکمبل کی یا ایوہ المزمیل کلو چھ پاولزل نبی علیہ السلام باندھے وحی راغلہ ناغباندھے دیر رعب او حیبت راغی او دیر بوجو تا محسوس. القران کو ډېر درن کتاب دی نوراغ کورتا او کور یوي زمملونی زمملونی ما باندې کمبل واچوي کمبل را باندې واچوي hebat تراګل سمجه دی انسان عادت داره چته باندې صبراشم دی بدان جامو کې پټي ساده بزان نتاوي کمبل بتاوي اودا شانته رواياتو کې دام رازي جدارو ندو کې کافر راجم شو او وي چې لقب کې دی و چاوه بس ٹک مجنون و توائه نور و چه جادوگر و توائه او اول کدا مطلب چه جادو پیشوهده او نور و چه بس دا ٹک دست طرف تا مهلان و مبیلی اسلام چه خبر شنو در خپشن او راگی نو د غم دا وجه نه د خفکان د وجه نه کور کین استا یا سملا استا و صادر پزاند راواج نو آیاتو نرابل یا ایوها المزم مل چه کمبل غستون کیا دادا سیکی گدیو خاص صفت دو جنا صد دا صفتو مو چکل با قیام اللی لفاسی دو تحجدو لشپا کی می اوگت کمبل دغه لپاره چې بیا سړدی تانګي نه او په شوق سره خپل عبادت پره کوي نقران مجید تلاوتو کوي تهجد کوي ذکر اذکار کوي ندای او قمبل بيدزان نتاوه ولې کې خو ديني फायदा وکنه نو په دیو ژوند آتا المزممل وي چې دزان نه کپڑے توکړي دزان دران غختره باغې الله تعالی په پیغمبره حال او شان دومره محبوب دي چې هغه ذکر خپل کتاب کې اچھا د دې نبی اذان لدلایل ولې داغه سوفیاو خرقه پوشو ته یو کسای سمونداه سان له جامعه دا برخل ډیر انسان د دینداري دغه د جامی نوم پته لګی چې خو ګداه ټول جامعه درانه نداسه لقب ولا قران ورکی عالیره دلانه نوکه خپشه د کور نه د جماعت و خاورو وکیناسته اډاګ نبی علیه السلام راغی وته وی قم یا ابا تراب ای بو ترابا وردی و جدال اگو مشعور لقب بیان ابو طراب دی صورت کی ترغیب د قرآن تا قیام اللیل تا او اوامر بذکر کی کا صرف سره پیغمبر تا اول پاگی کتا دی قم اللیل ادرگا دشپی دا اول امر بی ادرگا دشپی عبادتو کا ایلا قلیلا مگر لغون دی مگر باز بازش پا ادرگا عرش پا ایلا قلیلا مگر کلکلا کچته یو سپادران دا پاتیشنو ځاخه نه ولور پاباندیو کا او درګه عبادت کا سنروخه حسد دشبین نیمه شپه عبادت کې اوین القسمنه قليلا دیم امر بیا کم کړه دا غینه لغوند دین مش په لا بقوم سې ساکمګه و سورته چوش پا دری یو ایسا عبادت کا او دانور دستاز آرام دپاری اوزد علی دریم امر یا سیواکا پا دی باندی نو دو تیہائی پا دی باندی با دو تیہائی شی دری نو دی یو ایسا عبادت پا دی لکسیواکا نو دو ایسا عبادت شی ایو با آرام دپا دی شی وردتلی القرآن ترتیلہ او لولا قرآن بصحیل وستو پدا مدا پرورو دا دا سورت دعوه دا ترغیب الالقرآن ترغیب الاتلاوت القرآن او دا سلورم امر دی ورد تل لولا قرآن للا ترتیل وکلو کلو واضح الوستو چه پل فضی پوئیگی پهر حرپی پوئیگی اصنی جت تی شبین جوڑا کی او یاد اغی خلق الوستل تی جوڑ کی چه ختم شورو ده. کمه دی وی يرنه پوي کوړ لري غرام روان دي ا دا غوستي ها ا د پد خا واخلی ناده او مشرد چاې ير کته غا ته ختم کیګيو سوچ پيو شګورلا و پد دا غوستي ناګو یو ما اورېدلې وي خو یو کار بوکو زبر ټیم کې کانې واچم شرنګوم فاتح را حکم خدای رسولان د سوره المزمل چې قرآن په مازه مازه لوړه ورتل القرآن تر فیدا واضح حوادث صفا صفا دا دا ورد سورت. او دې لپاره سوالت ذکر کیخه چې ته د شپه د پابندی د عبادت دا ولي کوا دې کې ډیره फायदा ده او بل ته تم یو کلام درکو د جسم رئیسه تا تل غل نه غب پکې وي د تهجد کې ډیره غریب نو تل کېږي دوباره تدبر به إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا يَقِينًا مُنْغَرًا وَرَسُوًّا ثَابِنًا كَلَامًا وَزَنَارًا مُنْغَرًا لِغُثَابِنِ قَوْلًا ثَقِيلًا وَإِنَّا كَلَامَ دَيْرَوَزَنْدَارَ ثَقِيلًا ذُرْنَوَزَنْدَارَ دا دا قران صفته کله بچ نبی صلی الله علیه و آله او خبان دی بو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یو موقع کې د نبی اسلام پتون د هغه په پتون باندې وداسي او د یک وحش وروښوا ناغه وی کې نه زما پتون بل درن ساتله ما تيږي دومره وزن وکړه قرآن دروند کړه ان الناس اتل ليل دیم علت یقینا د فاسید اللشبي هي اشد دا د ډیر زیاتې د باراد نفس په کولو وطئا چپدے نفس باندې قدم کې دی, دی او دې پایمال کې او د دو خلاب کې دې د پاره د شپې د پاره د ډېر ضروري دی, دی, دی. ولي دا آسان کارونه دې کنه ته تو بره دې خپل نفس خلاب کې او دې باندې دې باندې ماته چرته دا زور و دا ختم شی. او دې د اقویش ختم شي هغه پدې کېږي ته د شپې وروچد شي او پاس خو پریزي د ما پریزي نو د شپې د پاسې دن پدې پا ضروري او اهم دی هي اشدوات چدنه نفس د په مال کول د فردا لري صاحبي دغه وسو تاسو دیش دغه وسو د نفس خلاف کولیش تاسو سترګې وګالئ زر په د ډول یو بیا اوما زو ترسې نو زکه داسې وای او اقوا مقيلا اور د محکم دي د فار د لوستو چې د او د چبي یو ور سره موافقه راشي قران چې د ل توجب بده قران دی دروازه کته قران ملي نشل کار به مخه تشي شور زګ بای او پاغ وقتی خوشوریلا خاموشی یکسوی یو طرفت باری توجوی نو دیر محکم دید پار دلوستو انا لگفن نهار سبحان طویلا یقنن ساد پارا پروزگی شغل دے اگدو طویلا دیر اگد شغل لري س دعوت تی خلق س نور مشاغل دی کسد دی محنت او بل دیتی اشارت چتتش چې عبادت کوا نو خیر رکستا سو بازی ضرورتون پاتی نوک در وزد بیاگی که بپورا که کنا او پینزم امر وذکر اسمراد بک تیادوانم دربستا و تبتل الیه تبتیلا او جداشا غتا بجده که دوسرا کشپگم امر دی و تبتل الیه تبتیلا جداشا اللہ تا بجده که دو دوسرا داغ خلوت در انجومن دی چطب خلق سر ناس پاسی خبر او بیا همستا توجو تا صرف الله طرف ته دا ذکر باندې پریزه <تصفيق> کزان لنهسته ک خلق سره نهسته او مه خپل کې نوم ورسته توجو توجه هغه الله طرف ته چې باندې ذکر کیدنه کمیرانه شد دی توي تبتل <تصفيق> جدا کېدل ولدا دا ده الله ذکر کول یا عبادت کول دې کې خلوت او لن کېدل دې خه اثر دی یو <تصفيق> بنده دريان نه ځان بچ کی او بل توجو صحیح رب المشرق والمغرب رب ده مشرق ومغرب لا إله إلا هو نشتري لايق ده عبادت مگر خاص حقا ده فاتخذ هو وكيلا وسأونسا أغلى ره زموار ده وم أمر ده فاتخذ هو وكيلا أغاونسا زموار ده هر خبره رب المشرق والمغرب مشرق أغزه ده شفاقه نورا خيجي ده در وزن خلق. او مغرب هغه ځای کې نوور پریوزی د ده سنه خره د شپې نووره شپه او روز ده تاسو پر عبادت کې تیریږي او په شکریا کې تیریږي زکه اگرب چداشپا او روز بدلی را بدلی لایق د دې خبرې چې دا غته توجه کې اته د عبادتو کې لا اله الا هو تعود توحید ده وذكر اسماء ربک داوره توحید ده دا. دو آیاتونو کې خان نورب د مشرق او مغربو او اغا اله دی لا الٰه الا هو داغه نصواب لاله نستفاد تخذ هو وكیلا پس اونسا اغه فل زموار راد دیو مغادي معبود دیو مغادي نو کار فاس دیو مغادي دري خبر دي کنه ښا استا عثمانه پرور سوک ای اغه ذات چ مشکل مغرب پیدا کدی نو استا عبادت او استا ستا استا ستا استا چغه دا بچا د خاص داغه د پاره نو استازي موار بسوكي خاصه فتخذ وكيلا نده تبل چاہتا و لاسپارل کې आवाजونه کې او چر دي بيکي دا غستاغ چې ته لا اله الا الله په مقصود باندې په ونشوي نو وكيله زي موار اني ازمين وغيرها دي بل چاہتاوه اتم حكم اباره کې تسليت پیغمبر تا واخبر علاما يقولون صبرك وا با سمندي چې دی وایي دي چې مې خبري کې بيودا بارکی چیر دایا مجنون دے یا ستا زرب بارکی سخبری کئی ستا دے مشن بارکی سوئی نتا پا دی بانده صبر کوا استقامت اختیار کوا یا عبادتو لزور ور کوا اصنی تا پرحشانش عبادتو کدر نکمی راشی صبر کوا پا آغا سچ دی وای وحجرهم حجران جمیلا او دینا پا جدائی خیفتا پریز دی لرا پا پری خودو خیفتا حکم دے امر دی وحجرهم الله یری مامله ما سره تر دین پیغمبر شه خیاستا پرهول خدای چې ته دغه بارکه بل چاته گیلاونه کې چې راپس د خلکو دا نقصان جو کړ یوتوایا بنت نذا باندې دغه شان دی په سې کې ګوم ما چې رنده قانت اخلم نا پرهزه وهجرهم حجرا جمیدا جدا شته پس د الله عبادت کې شغل اختیار کا او لزم حکم وذرنی والمکذبین اول النعمه ریزما او تکذیب کون کی چخاوندان دین کو شالو دنی نعمتوں دراحتوں ارسم الولرکدی بیم شکریاں ادا کی او تکذیب تپے اخ بولردی زماں دا کتاب وذرنی ما پرے دا والمکذبین او تکذیب کون کی چستا تکذیب کی زماں دی ایتوں تکذیب کی دا اخرت تکذیب کی یوسز نہ منی اولی النعمتی دا نعمتون والا ندی دا خوش آلو والا ندی چه دا سشی کمیه نشتا صبر نشتا اتا بس لگیادی اتا دن دي. مقابل اکی اولی النعمتی خواندان دا خوش آلو رحمت دا نعمتون دا پراخه او یاولی سمد ومحلهم قليلا امحلت ورکا دیلار لغواندی محلت ورکا اداوتو ویتی توستا محلت دا لار طرفنا زان څنګه نو کوي او غره اوزاب بدر باندې راشي دا ذکر کوي ورپسې څنګه نو غفلت کې پروت دي تخذیب کوي غوده سره غام نشتا ان لدينا الانکالو وجہیما یقینا ظن نسرا انکالو وجہیما بېړی او جهنم دی بېړی او دېری داور غور دېری داور جهنم ان کالن بېړی چې پاره کې بہت اجاننم تبر اوستیش و تا عمل دا غصته او عذابن الیما او خرج ان خطن کې په کې آزاد دردناک دا زه خرج د ولا دا غصته چې مراه کې خلې دا نا کار عذابې او نا کار خرج و عذابن الیما او عذاب دردناک چې فسرین ذکر کوي یال دมารانو عذاب دی زیاد لړمانهانو آزاد دي ای الله تعالی موږ چیرې سږه درد نه کوي او تا ویل دینو تخویف دی خو او خرابې او دا به کلر ازي دا آزاد او یوم ترجف الارض والجباله پاغر وځو چوچړکیږي داسمکا او غرونه وکانه الجبال کثيبا محيله او شبدا غرونه ډېر غرزیدونکو دا غرونه بدا سمې دشي کثيبا لکه اغه ډېر مہیلا چې ته په قدمګ دی او غرضه په قطر اډړیږي خپل ټینګي ناره ته مہیلا داسې بدیر واسطه مېدش دا خدای اخرت آزاد دی او قران مجید داګه نمونه ذکر کړي د تقویف دنیاوی چې دنیا کې مې او قوم باندې عذاب راوستره چاګي دی او چا پیغمبر خلاف کړو ندی چې خلاف کې نو آزاد به وله ناراضه سو انا ارسلنا الیکم رسولا یقینا منګاله ګللې تاسو ته پیغمبر شاہیدن علیکم بیانون کې بتا احوال و تاسو ته بیانې گواہی به کې بتا سو باندې قیامت کې صدا سیکلو صدې هله کومنیلو ادی نو منی دی پلجن کې غلې دل کنه ولیا به دا غنیر شي ټټول مریا غسر جنگونه او غسر خلاف تولاړو اودغشان بیانون کې د دین کما ارسلنا الى فرعون رسولا سنگا چلگلو منگا فرعون تا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام فعصا فرعون الرسولا واس خلافو کو فرعون داگ پیغمبر فاخذناه اخذن و بیلا فاس منگ انسا غلرا ولو سخت سرا و بیلا چھتیر سخت نیولو کنا اسس زاون اگر پر طول واقعش غوبال پر آگر عمل نگورا چکه پهون د مساالله سلام خلافکو نوکه چې دا خری غمبر چې د افزل الرسولدي غه تاسو د د خلاب کو تاصبت ش د عذااب نهشه ب کېدي پهقی د الط قوونه په سررنګ بعدصبت ش د ان کافرتون کجر تااسکو پرکو یومڅببت شغې رو د عذاابه یا جعلل ویل دا نشيبه چاوب ما شمانه لرا بډاګان ما شمان نه بډاګان جوړ کی د ډېر hebat د وجه نه د ډېر اوګدوالې د وجه نه چې دومره اوګدبه یغړوز او دومره hebat په باره کې چې ما شمان نه بډاګان جوړ شي د hebat د ولنه تاخويف دی او خروي اول اسمان عمر فطرم به څو دن کې ری پدغار ورځ باندې منفطرم به ټوکلي کې دن کې پدغار ورځ باندې زه کته غار نه ده هیب ترځ د قیامت ورځه پدغار ورځ کې اسمان به ټوکلی شي کای نو ادو مفعولا دا وعده د الله خامخا کې دن کې دې کې ور شک نه کې نشتا او تب کې شکونه دا به الله پورا کوي نو دا غې عذاب نه بشکې دوه علاج تا او كان ذي سورتك دانسي تذكر ركنا بذي سورتك شغل ترغيب دي قرآن تا نتو قرآن راواخ لنا دا غي عذاب نوبتشي إن هذه تذكرة يقنا دا قرآن خامخا وعز دي ونسيحتي تذكرة دا قل وعز دي ونسيحتي دا مخلوق دا فارا شغل عبرت حاسلكي او اقبل اسلاوكي فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا نصوك شغالي ودین صحیح خپل رات طرف تلر قران و تلر خوله ده کنه دا قران درواخر ده حدیث پاکي و ترسي ویلو چلا و بيرسي او دا حب او حبل حبل الله المتين ده دا الله هغه مزبوط ترسے نو دا راواخر هونه ده رستو اخر هي صد سرت کې تفصيل کې اول نه هيسه او باقي کې بيان ده د دری قسمه ملګرو چاوزر ولری تاجران دي مجاهدين دي او بيانور اوامر دي که لپاره تبلیغ ادر رسول د مساله یو له مخ کې اوامر ذکر شول دي نو روز تو ذکر کړي ان ربک علم یقینا رستخه پويګي انک تقومو یقینا تو دريګي ل شپه اذن من سل سيل ليله نذدي دوحس ل بدریو کے دو حصوں تنز دیتا و درے گے سنو نو دو تنز دیتا و درے گے و نصف او نیم حصہ دےش پہ وثلث او درے م حصہ دے سنجوتا پاول کے حکم سے نو بالکل ہو عمل کرے کل دو سو پورے کل یے سے پورے کل نیم او سنجے پیغمبر دے پابندی کولا وطائفہ من الذين معك او یو ډېر لا داګه څنګه چې سره ملګری دي صحابه کرام هغه هم تاسو ورولار دي او پابندي کوي وګورئ تاسو غو په خپل یقین اته خپل کوششه pore پدې پابن پات شوې والله يقدر الليل والنهار الله انداز کي شپا راز لرا پران داګه تاسو نشې پورا کولی صاحب خوانه د زوجه دوره اسباب او انتظامات نو د غړو دایې ته ورډېره مشکله وا هیڅ ته دوره پورا کولې شو د دیوځي صحابه کرام اکثر بتولش په ولاړو چې سنا په تلګینم نه نارد pkg سونه شي د به کوم او تر دې پورې چې کاری کئ چا غيبه کې داسې نصر د وی ویختونه به ځان تړلو چې دا که خوبره ازي او چټکه خرو نور زړه برای وي خو ګرانه و کنه مشکل و نه الله اساني وکړهه علم ان رسوله کوئی ګل باکو چې تاسو نه شي برکو له دې لاره الله تعالی موږ کنه چې تاسو به برکو نه شي پرې څه بوله نه شي فدا علیکم مهرباني وکړه په تاسو باندې حکم ارتاسان کو فقر او بعد... ما تیسر من القرآن نولوله اغا چیسانوی دقرآن نولوله سمرافوری چیسانوی توسط دقرآن دور بوج پتابانده نشتا دقرآن لستو دادو لسم حکم دی پاغا ترتیب کی فقر <تصف> او <تصف> حکم دقا دخوا... اولول اتاسو ما تیسر من القرآن وستا کی دو وقبا باندی و قیدن نشتا چې د شپې نه سمره ایو ساوډریګو او دغه شانته د قران مجید د لوستو بارکوم اسا نی دا وخت پکې نشته چې دومره بولولې مقدار پکې نه معلوم چې دومره بس چې تا د سمره اسا نی لوستې شنو اګامره ولوله دې ولې قران سره دا زور نه ده پکاره ښه دې ختم کې دا زور ډیرې چې کله با پانه اس ماره کله با کوو تلوار جوړه کړي جزر زر ممګه سپاره پورک دا باغ خلق عمره ابو جی چواکه مقرر کلی ته دوه شپې کې بیلولو بي نه په بس تو شروق او خپل انداز باندې لول فقرا او ما تيسر من القران دا شند تهجد نماز مبارک حکم تفاسیرن قوی چې دا اول وخت کې پټولو فرض او بیا آسان شه او منسوخ شه حکم یا پیغمبر باندې فرض او دیوازي پرست بیا دنه منسوخ سو کوئی چدا پاول کم حکم استحبابی ہو اخیر کم پاتے دیگشان تی تاکیدات دیر زیاد تی اولوی الاسلام پی پابندی کلو آو صحابو تقریباً یو کال پورے پی مکمل زور شورو باغی حسابو سنچا قرآن ذکر کلو داگین روس تو بیا آسانی راغ لہ چتا سردی پوری حساب نشکولی ندگا زور درباندی نشتا نو سنچا سڑی پاسی نو نبی علیہ السلام سنت لري kada goole che atarakat tahajjud de kada gane che kole wa mukhtasarino pag de ugi halor de ugi do de ugi nawor che pasai tari qabandeki no da andaza paki pura ki gi ayo khanso da khalqo talwar munzi zur zuri kino fa deera para ghor lagi che ma de de rokley no da de neki wan dari che da ya taw kera dan dan au ki atari علیه السلام داغه بارکه عائشہ رضی الله عنها فرمایلی وکنه چې دا زموږ به کو چې دا غي د روکو یا د قیام د سجدي دوګدوالي او د حسن د پوس مکوول دومره خيسته او کله چې انسان په دې عبادت کې کوشش وکنه هغه بیا فرص مزدر په صحیح طریقه باندې کوي عالم انه سيكون منکم اربع ودا لا فا کو چې پتاسه کې به مریضان وی مازوران به پکه وآخرون او نور بوی يضربون فی الارض چسفر بقی پس مکا کی يبتغون من فضل اللہ لڈیباد فضل الله نا نو مسافر بوی وآخرون او نور خلق دے يقاتلون فی سبیل اللہ چیغی جہاد کی پلارداللہ کی نگور مریض دے معذور دے ناقتا امکرانا لہ فابندی نشکولے دشپید نمی یاد دریمے او یاد د دوا دغه شانی اوسړي به سفر کړي نهغه به ستړي ګرانې بي و د سفر کړي نهغه نشه دا کولې صوغ به جهاد کړي نهغه مونټولر اوسړي شي نه اپا باندې به نشي کولې د دې وجه حکم یې آسان کها د یار حکم فقرا و ما تيسر من لولا لولا تاسو هغه چې آسان وي د جن ما تيسر من د قران نشي څومره تاسو په شوق وزم جصلے تلاوت کی قران نلی کماں زکی او کبہری حکمران تے سمراغت آسان او عربو والے چکم تلاوتنا نقاریانو نشرکین و سرداوی خا چه ما تیسر له من القران دمر لاگو اس قران تو استاور سمری چ اگت آسان یا گا چور نہ است کنے ذمداریو څنګه په اړه حکم دې قرآن دې وجا خلاصږي چې دا ستړکی په قرآن باندې او والقران یلعنو قرآن په لعنت وای یو لفظ زيت نرسي تشترزې جو کړې له خو خو اچي الفاظ ته وګورنه هغه ځای خو بس خو خو وتاورې چر ډېر خو په قرآن وین نه ډېر کو غوازې جو کړې قرآن کو نور په صحیح طریقہ په خو غواز له ستل دا خو زه ری خبره مې مننه واقيم الصلاة اپا باندې کوي دا خو تهجهد او د نوابل خبره و کم چې فرایض فرایض دي فرض منځونه عبادت دي دا خو به انتهايي پابندي کوي اغه په یو وخت کې نه کمیږي نه باندې کې اسانه او تخفیف شتهغه سواه دا نه جواز لري داسور لازم امر دي واقيم الصلاة پابند کوي دمونږه پینځو وخته انا وختونو ادا آدبو وا د او د هغه زکاته د پیزله سمح کوم دي واکر د الله قرضن حتانه او قرزورکه الله لرا قرض خيستا انه پذین باندې خرچوم کوي زکات خو خپل دی ورکه دا غینه سیوا خرچ کوي پذین باندې ولګوا او ربو مسکینانو سره رستم نازي اگې تفصيلي او صورت کې قرزورکه الله لرا قرض خيستا ینه مال خارج کے جناد نبیادہ یہ کہو لبدل در کہ وما تقدموا لانفسكم من خير فان جمعت لي جهاد سو در فرزند نپرا سنے کی تجدوه عند الله وبم ما الله سلام ان دا اجر وصواب هو خير و اعظم اجر اغل بهتر دے دي اور دیر دے فاجر الله ولسم حکم بحنا قال الله لنا اِنَّ اللَّهَ <سؤال> غَفُورٌ رَحِيمٌ يَقِنًا أَلَّا <سؤال> بَخُنْكِ رَحَمُوا لَدِهِ لَا لَنَا بَخَنَا استغفار وَائِ سُمْرَا فَظَائِلِّ دِهِ استغفار وَائِدُو چو گناو نا پی دیو باندا ماف درجات پوچھتی گئی نا فا صحیح تری قماندر آگئی پا ماندی پکار رہا نا پی دیو